علامه غزو الفكر انا سامع الامام ابن باز الغزو الفكري اخطر من الغزو العسكري فيتا هي في فكرني مباي لري الغزو الفكري ينحو الى السريه ينمو نمنا ينفوقندا wa suruki maaribi alkhafia fi bad'i al'amr mapito yake ya kujificha ficha mwanzo takuja watu mwana hawa wamekuja kutoa msada unaona wazungu na mama yahudi makristo kutoa msaada wadawa wanagawa nguo wanagawa madaftari shuleleni tunaoona kawaida tu wanaleteta scholarship mtoto wakasome bwana Aa, na mtu kwa mtoto kabata scholarship ya kwenda Uingereza Aa, familia yote itakutana kama kuna shida haja watu intimize. wana njia fulani za kisiri ambazo mwanzo huwezi kudhania nadhani mliona kuna mchungaji mmoja kwao Kusini alitolewa anasimbibwa uchungaji waykonayele asineka lele watu katika mashule kanisa na nini yake na nje kusoma mwisho kwa padre kiti wazazi wake ki watu Na wazazi siku apuwa padre pia Ilikuwa nuku mtu ana mtara au lindi pia wazazi na wamuhuzuria wazazi wa islamu mtoto padre kwa anasema falaa tuhis bihi l'umma umma al maghzua wala umma na wapigwa vita unakuwa hauhisi chochote. Kwa hiyo hauwezi ukajiandaa kwa ajili ya kupambana. Kwa sababu ukitazama ni hila fulani imejificha. Tutaona kama vile wana malengo mazuri. Kuna sababu za alghazw alfikri. Mambo mengine nitavunuka kama ngosema huu muda hautoshi. Lakini tutagusia gusia. sababu ya vita ya fikra tumeitaja katika taarifa sababu kubwa hasa ni kuwatoa waislamu katika dini yao iso kwa njia isiyokuwa ya kisilaha wale ya kimabavu kwa njia ya kimawazo na fikra kuadhiminisha au kuwapa sura ya thamani nipa sura ya thamani ile misingi na mitazamo ya kikafiri katika niyao zao lakini macho yake kuona uislamu ni dini duni iliyopitwa na wakati hilo halipo au lipu? Yaani wewe tazama tu kama kwenye familia nyewe wanafunzi mnasoma kuna watu wengine wasoma shule unamjombaako labda ana degree moja, mbili, na hajaelimika. Kila siku atakukuuliza wewe unasoma nini pale? Yaani i muenda marudi pale mnasoma nini pale? Alafu baadaye unakwenda wapi? Utakuwa nani baadaye? Nataka kuja kuwa sheh yaani we unaona mtu kwa shekhe ile jambo duni kabisa unataza kwa ustadh wa madrasa hili wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana mpaka mi, sisi tukumbuka wengine wakati tutasoma Allah haja tupa tawfiq ya da'wa salafia ilikuwa mtu anaichukua kanzu akatungina waitia kwenye mfuko kule madrasa kule vazi ni kanzu sasa wewe kule mtaani kupita na kanzu na kofia kwamba huku umeshika begi wenda soma lakini umevaa kanzu na kofia tuona wa na jambo linalodogesha sana kanzu aitia kwenye mfuko ukifika getini watoa kanzu wavaa ukitoka waivua mabakiara na t-shirt yako na nini ushati lako unaingia mtaani haya lituswibu kwa sababu ya alghazul fikri tuna harusi kwenye familia sote ni waislamu harusi tupelekani hivi wewe ukieleza mambo ya dini ah tutaushae wew wewe utabakia msikitini wewe bakiya msikitini yani mtu kama kwamba wewe siku ile ile mambo yakifanyika wewe kakae msikitini tugiangu sisi tuachie mambo yetu badala kwa kuambia wewe tuachie angalau ndio watu walipofikishwa yani wazungumza zamani haya mambo kidini hayafai ah utaweza kila jambo Bwana hii biashara haramu bana bana kuna anakula ya sasa hivi haramu nini bana na ya sasa hivi Bwana tusifanye hivi We utofika wewe utakufa maskini hakuna mtu mwenye maneno na utakufa maskini we. we kwa mitazamu yako hiyo kama uniona mitazamo ya dini yakwambia utakufa masikini. Mie nenda katika ahamu aham wasail ghazul fikri sababu izimada wakanitazunguza jumla jamaa lakini najua mimi naelewa tumefika pabaya sana nafika pabaya sana mtu wa islamu anaba islamu ana nyumba lakini nyumba hiyo kakodisha mkristo ikifika pasaka mkristo pale anatumwiza anapika vyakula na watoto Yena na zinaendelea ndani ya nyumba si kumalaka jamu mchungaji mtu ombewa we baba mwenye nyumba umipangisha huoni tatizo lotote ndo tulipofika huoni kwamba kuna athari ya mtoto wako huoni madam wao una milango tu kwa nyumba yako una fremu wa kodisha za biashara wampa mtu tumefika huko tukadharau Dini yetu na mafunzo yake tumeviwa sisi tuna mirathi alislamu mtu haitaki anakwenda mahakamani atakamirathi isokuweki islam kalelewa huyu si kwa nini haoni kwamba allah ni muadilifu kimwambia wewe fungu lako amilikika allah inna allah qad a'ata kulli dhi haqqi hakeu hailevi kabisa yule Allah hataki tajwa hana thamani katika nafsi yake hana uzito wote Allah anaona mirathi ya Kiislamu ni mirathi ya mdzunumu mwanamke kwa nini mwanaume apate mara mbili ya mwanamke wakiachwa wengine wanakimbia mahakamani watakagawana mali na mume ukimwambia kwani nini ukiachwa katika mafunzo yetu ya dini kuna utaratibu wa na mali na yule muna aliyokuwa naye. Ah niona hebu hebu wako mbele. Koko kazini, usilete ushehe hapo, usete udini. Shule usilete udini. Hivi bwana bwana kama hapa watu onyesha haifa ya udini udini hapa. Haya maneno yamekuwa mingi na athari yake نجيو اللي استخدمها هو ما بغنى يا الغزو الفكري لمنهاج الدراسيه لمنهج ذكي دراسه ابن باز اناسم هذا الغزو يقع بواسطه المناهج الدراسيه والثقافه العامه kunioku mnajua yuni kukaa kuna colonial education. Wakoloni, al-istimari, colonization walikuja katika miji ya Kiislamu kwa malengo hayo sasa. Walijipanga kwamba vita tena ya kisilaha na kijeshi hii haina mafanikio. Kwa tutendeni katika hivi ndio wakoloni wale wakaingia kwa kuna wa missionari mabashiruna hao wakaja kaingia huko watu wakapanga kuweka zile fikra zao, ambazo zitawatoa watu katika kupitia so manhaji silabasi za kielimu hizi zikatengenezwa katika mashkuli mishumo mbalimbali ikawekwa anasema moja katika hawa wa missionari anushj'a insha'a almadaris al ala an-naql algharbi kama njipanga kwamba sisi lazima tushjiiwe kuanzisha madrasa lakini kwa sura na mtazamu wa kimagharibi al-almali unaopinga dini ko nyote mnakumbuka mashule ya kiserikali tuliosoma uliokuwa kuna dini kula shule Ukifika muda wa swala kule shule labda kwa jamani sasa haya nendeni mkaswale Haso tazungumza huku Tanganyika kuachia mbali hapa kwetu kule upande wa pili Zanzibar na kwa sababu ya athari ya Waomani kwa kule kutawaliwa misho na Waomani kule Zanzibar kwa kuwa ni Waislamu wale walipotawala hii ndio ile athari ya dini tunayoona kule watu wakao nasoma kiarabu mashkuli wanasoma qur'ani mashkuli kule wenzetu wakao vavaa surualindefu wanawake wavaa hijabu kule zanzibar kwa sababu mwisho wale hawakukaliwa na waingereza wala wajerumani jerumani walipokaa waislamu katika miji hii wakaacha cha asali pande wa kule kwa mtu mwingine wana watu wengine wanasema ah nyinyi kwani uko Tanganyika sasa kwa tu hatuna eh kweli ninyi mlikuhamna wanlazma sibehi kuna mtu ya maneno yote zakaachafua nyinyi huko mshukuruni allah sababu sibehi atukutaka hali sibehi tuliyakuta tukawa tuna shule na vibukta suruali kipande dada zetu bisketi kichwa wazi huko walijipanga hizi madrasa tuzianzishe lakini kwa namti ya kimagharibi ya kupinga dini al-almani huku, huku, huku hakuna dini secularism faslu din anil haya kwa jioni tukirudi dada zetu wanavaa kangazao mbili au baibui na kadha walifunika vitu wa jitanda wanakwenda madarasa lakini asubuhi kichwa wazi tena kuna wakati mwalimu anaweza kaja siku ya usafi akaamua kutia mkasi akamkata dada akulele na Rudi nyumbani unanyolewa kipara dada kanikupa kipara fanya kwenye midi mingi sana walio tawala kwa manhaji ya ad-dirasiyah hui bwana kaenda ushalianna kadhiran min almuslimina qad zaaza i'tiqaduhum bilislam bilislam walquran anasema kwa sababu sisi kivitendo tumepata my experience kwamba waislamu ikikadi zao zimeumba hina kisha na Uislamu na Qur'ani hila madarasul kutuba almadrasia algharbiyya baada ya kusoma vitabu vile vilivoundaliwa kule maskulini ambavyo ni vitabu vya Magharibi wa ta'allamu alughata alajnabiyya na pale waliposoma lugha za injili sio lugha zao lugha ajnabiyya kwa wazee wetu walikuwa hawana uwezo mkubwa wa maarifa ya kupambana na hizo afkara kwa tuna shule kule shule zamani kulikuwa kuna ngoma zito pale wimbo wa taifa ule Mungu ibariki kuna ngoma mnapiga kuna kwaya za shule sijuni zangu mmesoma api huko ukitoa wale wa zanzibari wengine mambo wa humu. huko lakini shule tuliosoma kulikuwa kuna kwaya kabisa asubuhi kuna mchaka mchaka idi amii akifa mimi siwezi kulia mtamtumba kagera kwenye. sijuwe ana chamamba. cha mamba wale wakikoume mpaka hakuna dini ukisema hii ikhtilati baina ar-rijal wal hakuna dini mkitoka sasa kule madrasa na mtakuwa na dini mtakonda kuswali kwa miji kama ya kwetu mfano atazungumzii mbeya na ilinga atazungumzia tanga bado hakukuwa shuleni hata na lammsikike wa kuswali. Hakukuwa na mwalimu anaweza kusimamia sasa wakati wa swala mkaswali kwanza huku hakuna dini huku kwa ni njia imetunika ameeleza ibnu bazi maelezo mengi njia hii lakini katika njia zilizotumika na wakaeka mtaala mbalimbali na mitaala ikafanya kazi ikafisidi Wake kwa waume kukaa darati moja achia chumba kimoja mwisho wakaja mpaka darati moja tena basi somu somo wawili kwa sababu pia ya mazingira yale ya shida na kadha darati moja watu watatu wanaume huku wanaume huku katikati binti make it manai jeesus na diraasa ifu mbali mbali ya maskuli. kuna michezo leo kuna hivi kuna kucheza netball uta dadaako kwa kichwa wazi kamba na kijitaiti chini na kijinini kijisketi acha za net Haruka. atumukiza mpira pale kwenye ule wafu nyinyi mwacheza volleyball kule wale wacheza mpira wa miguu waliwarusha tufe wengine wataalamu wa kuchorao kuna umita shunta, mara kuna umiseta dada yako kaenda korogwe kama kuleko korogwe ndio kituo kikubwa chakuwa kuakusa na watu tena kwenye umita shunta mtoto wa kike kenda kau, kasafiri na wani hakuna dini Njia ya pili ni taalimu sasa. Maana zikaandaliwa lakini taalimu sasa. Elimu watu atusafazika ingizwe content mbalimbali kwenye ile ile. Kumkasomesha huko au tukasomesha huko tena nadharia mbalimbali. Mnadamu mbali. alikuwa sokwe. Mnadamu wa kwanza alikuwa sokwe binadamu wa kwanza alikuwa sokwe. No Au mtezome joni. Tena likachorwa lina magoya. Magoya yamemjaa namna hiyo. Afu baadaye lika advance Kido, kidogo kidogo la choro kwenye kitabu. Sida sala ngapi? Huyo anasimama, anasimama mpaka akawa sasani. Alafu huyu fufu lake likagundulika Old Vie kwa huyo mbeya alikuwa soku kwa asili yake lakini pia apoishi Ulaya. Maangalia wa jamaa walikuwa waguni sana. Hao jamaa wa sana. Waovu sana, watufikisha babaya sana. Kwamba kweli hili hii iliosoko, iloambwa soku lakini pia iliishi huku kwenu sok kwetu. Kwa mambo hizo nadharia asili ya mwanadamu original of man unatakasomeshwa huko sekondari. His nadharia zote za kupinga tukwepo wa Allah, ulijitokea, eh mwanadamu alijitokea au aliumbwa. Nadharia mbili hizi za kikindanishwa mashuhuli. Theory of being, theory of Nasoma huko madhara ya dini. Kwenye GS unasomeshwa religion. Mimi najaadili dini pale. Asili ya dini utasikia, utaskia hey, ni mipango tu mission tu za wazungu wametuletea ukristo, wa arabu wametuletea uislamu hii ni mission za watu kutoka huko tumeletewa sisi tuna dini zetu <tos> ipi dini yako falitokea yule bwana mmoja yule sijui kama anaakili akili vizuri lakini anaonekana ana akili lakini sio anaitoa nani akijua kama kama ali yapinga mambo ya dini nani nani Tona nani yule bwana fundi alikuwa fundi gereji gereji anevuma sana lakini na watu wengi wameto bwana yeye ikhwale bwana hebu mnyosheni huyu sasa kuna watu wengine kumzungumza mtu ampaza wa wanasahivu askika tena wengine wakasema kwa huyu itakuwa bangi hapo kila mmoja akatoka comment zake watu wengine sangina kweli mtu bangi tu zamemzidi lakini hao watu wameandaliwa ndio huko walipotoka kwamba hii dini ni mipango ya watu ndio sasa hivi kuna taifa kwanza taifa kwanza kuna bwana mmoja pia anasema ataanzisha dini yake dini yake ataita Tanzania kwanza ndio mambo ya nationalism taifa na uzalendo wa nchi kutoka somaliland katolewa ah, dini si la dini kwa nini ah, ah, tuache tofauti zetu za kiitikadi itikadi, itikadi unaiona ndogo yetu aache huko ndo tulikolelewa si kwenye itikadi tu na zaa zaa itikadi ndio kwa Allah hii Qur'an ni maneno tu haya kumpaka sasa tukaa wale wengine walisoma katika zile university za like Kiislamu inabidi zile zile baadhi ya nadharia zijadilwe namna ya kuzivunja. Wa tuko na hii Qur'an ni maneno tu. Huyu Mtume Muhammad huyu Muhammad hui, ni mtu tu alizaliwa pale mido Isa na kadha. Yaani maneno tu. Si maneno kama neno mengine tu yanayoandikwa. Mtu anapata waswas. Ku tukasomisha falsafa falsafa ni ni, ni, ni, ni moja katika silaha ya hatari sana kwamba kutegemea akili akili pekee Ndiyo ndio la knowledge mleta chief source of knowledge akili mambo ya reasoning koi nasomeshwa masomo Alafu kuna watu wa sense organs watu ambao wa unaweza kupata knowledge kwa kutumia mifumo mitano ya fahamu Alafu kuna watu wa tajribi, experiment atajribi kufanya majaribio experiment Sikaanza tegemea hivi ndio vitu knowledge iko hapa sio mambo sasa ile Allah wahii wahii kana rasulullah ili jambo tunaweza tukaniprove scientifically kama mtu anajishau scientifically niko provedi ni. ameandaliwa ameandaliwa huyo unosema allah yupo yupo tunaweza tukamuona unaweza ukamnusa unaweza ukamgusa kwa sababu ili tujue uwepo wake tutumie hizi milango mitano ya fahamu kwae wakatokea watu wengine ambao sasa wamesoma vizuri wakawauliza baadhi ya watu je wewe unakini je wewe una roho bwana anasema ndio mna roho ulishawahi kuiona roho yako ulishawahi kuigusa roho yako Ulishawaikuinusa. Ulishawaikuonja. Sikupita tena. Anasema hapana. Sasa bwana anambea, "Basi wewe huna roho ah, anayo." Hmm. Amdalelewa. Sasa hii mifano ipo. Dialogi kama hizi zifanywa na maulama juu ya malahida. Ulimwangu umejitokea katika moja ya mijadala na special kwa al-Imam Abu Hanifa alipokuwa anawauliza watu muoneaje nikikwambia kwamba kuna chombo cha baharini kilichochonga chenyewe kikawa jahazi alafu ile chombo kikiwa kina uwezo kinakuja kinaeba mizigo wenyewe yetia kwenye ile jahazi tatafili yenyewe waweza kukubali nasema ah amesikana vipi wale malahi wanajesika na vipi Yaani chombo jahazi jitengeneze yenyewe. Ichukue mizigo yenyewe inchi kahafu itie kwenye kileicho chotombo. Chombo chenyewe analochanya kibebe. Hawezekani. Yes, kwa imma kama wakambe basi habari yenu imekusha. Kama mnastaajabu mna jambo lisodekana. Wangarawa au jahazi, kwamba haiwezekani ikajitengeneza yenyewe. Vipi mnatuaminisha mbingu na ardhi iliyotokayo? Hii haizikani mbingu hii na ardhi. Jua na mwezi, Usiku usikutoziona, njana atuzione, jua na pita tuliona, mwezi unachomoza unakwenda. Hivi vitu vimejitokea wenyewe. Hili kwenye usawa. lakini <laughs> kijahaazi kinachoka chenyewe, hilo halimwezekani. Jamaa wanadoua. Ah. Makati kidole. Mmoja katika mjadala na sikuwa mmoja wa wanaochuoni aliyeka nao mjadala. mjadala, mjadala, mjadala nambo ya mtu akacheliwa maksudi mwa'id kama ilikuwa ni saa 7:30 au baada alasir, ya asri yake karibu na maghrib jambo la kwanza wakamrad shekhe gani wewe mtu gani wa dini innal ahada kana mas'ula umeka ahadi akambea naombeeni ninipe udhu nilichelewa kwa sababu nilifika pale nambo nikakosa kitu cha kufikia baada siko na chombo na ule ni mtu lakini baadaye nikaa nimetulia nikaona kuna mtu umejiangusha puu ule mtu kwa jitengeneza chombo puu alafu ule mtu kwa niambia panda naonekana ah, vipya ni mtu mjitengeneze chombo mti huo uwaambie mti huo uje chombo kijiendeshe chenyewe mpaka hapo sijadala tumemaliza ikiwa hili ni mastaajabu ndio tunakojadili kwamba hivi vitu vyote mbingu na ardhi imejitokea Hii imejitokea hii mbingu sasa mbingu na chombo hili timadha ipi kubwa Haya wanaochuoni hawakuanzia leo Fikra hizi zilianza siku nyingi Ambazo hizo leo zimepoundwa kwa watu wengi tunawakomona tunawakomonisti wengi na ndo maana zaidi ya 50 kwa watu waliosoma maskuli wamepoteza dini zao. Imama kwa Kristo katika hao. Kweli wameingia au wengine hawapo kwenye Kristo na Wayahudi lakini maisha yao hapo katika Uislamu. Kukaenda kwenye majumba yao kutembea tofauti kabisa na Uislamu. Na wakija kwa kwao wanashangaa akijua kwa watoto wako kama hivi badal maharba na mkao Qur'ani wala naibu wana homwe wanafanya ni mikadha mtu aiza akapembeni homu ndani kwenu hamna ta tv watoto wakapumba wakawa wanapumba pumbaa kidogo shangaya yenia watoto mkuswali na kusoma Qur'ani Niani yale maisha ya dini unaishi yeye ndio kushangaa wewe waona maisha ya kawaida yeye ya mshinda aso yaishi. Yaani yeye sio yake bali pia ya mshinda kaandalishwa. Muziki ukimbi ya majumba, watoto sasa hivi wana masimu wamepewa wameingia huko wameingia na makatuni na muziki na kadha. Utondo maisha. Kwao taalimu ni katika njia kubwa sana. Hatuwezi kuzungumza lakini ni mengi. Kwa masikuli sasa kuna someshwa mziki muziki ni somo au sio? Kwa tunawana mziki wengi. Tutazama kwa kiasi kikubwa yale mafunzo yanapinga dini na mitazamo ya dini. Mambo ya kuoa na kuoana mambo ya kuzaa watoto wengi ndio hayo population kule tunasomeshwa and development mambo ya kuzaa sana hizi mambo ya mambo ya waswahili waswahili wa islamu wa islamu anapenda sana watoto wengi ko ndio watu wengi wenye maisha yao ya kizungu watoto wa mwisho watatu azidisha wanne na kuna baadhi kifawuti, watatu, ya taasisi za kifaa huti ukiajiriwa mtoto mshwata tatu yaani ni kwa limit wao watohudumia watoto watatu tu kama madau umeajiriwa na kaza mshwata atatoa tatu au hakuna hiyo mitazamo mbali mbali watu wakaletewa watu madawa wakaletewa maradhi alafu watu wakauza dawa sa watu tu wengine walotumia uzazw mpango wa kenza alafu analeeta dawa sasa za alafu huko hawana watu wafanye kazi. Wameleta sera hizo sasa hivi huko. Ndio maana watu wengi kutoka huko bara afrika wanakuja kujafanya kazi nchini, waibaki na wazee na watoto wadogo. Naa watoto marekani kati ya kati wengi mashoga, wanamziki kusuka suka na nini basi? Nguvu kazi hawana. Manelele omnelele hiyo ni katika njia muda washaenda sala watu hawezi kuya zungumza mengi alibtiaf katika njia ni alibtiaf naoni njia ya kuwachukua watu au kutoka watu katika miji ya Kiislamu kwenda kusoma Ulaya watizameni kuna watu ambao walikwenda kusoma urusi. atoe sura mifano wapo kuna watu ambao kusoma urusi. watizameni waliporudi wana huyu alisoma urusi huyu tena wengine ni huko Zanzibar kule tukusaa mwanzo kama walipata neema Allah alowa neemesha kwa kuwa na misingi ya dini wanasoma lakini walipokwenda tu kurudi basi mtu mtazamo wake kwenye dini anashaka na tumbo ya dini sabora sha ni no wa communist watu uwepo wa Allah kwa misingi ya elimu yake na kadha mambo ya dini Una watu, una kuna watu wanapenda kusoma si huyu kasoma Ulaya, huyu kasoma Kiingereza, huyu kasoma wapi? Huyu kasoma Amerika. Tazame ya Kirundi, al Kwa ile misingi na zile hadhara ile tamaduni za Kimagharibi wanazo. Na hiyo imeathiri mpaka miji ya Kiislamu na miji ya Kiaarabu. Jana wanakwenda kusoma Ulaya wa Kirundi. Hata athari ya daula ya Usmanya na kuathirika kwake ni mambo haya ndakusoma huko wakirudi sasa na fikra tufauti. na hilo jambo limeathiri sana nchi mtakatifu islam. Vijana wale wengine ni katika royal family wana fikra za kimagharibi. Wanashindana tukumleta Anthony Joshua. Huyu atakuwa upande wa nani? Kunaona boxer zinadhaminiwa hela nyingi. kijana wa royal family wanchi fulani kanua wa Newcastle yatakomwa Manchester City. Nadhani mnaelewa lakini mnaelewa nini? Sabu ukitazama wengi ni vijana, wengine walikwenda kusoma Ulaya. Sabu Royal family kuna shule au kuna university duniani zinasoma watoto wa kifalme. Kuna pale misingi fulani kuna kozi pia za kiulindizi kuwalinda wazee wao. Wakikirudi zile nadharia zao naona za kimagharibi. ambozinawapa shida sana maulama katika mimi tazameni leo Moroko Moroko yani kama Faransi hayo maandamano yanaendelea Moroko ya tazameni ukiona wale vijana wa moroko. huwezi yani kusema hawa ni Waislamu isipokuwa utadhania hivi kwa vile ni ule Waarabu lakini mimi katia kufuatilia usijamoe na mtu kavaa kaus. Wake wanawake vitu mazi Watoto wa Kiislamu wao, wazania wale nini? Warusi Rusi wao, wa Kiislamu, lakini wameandaliwa, wameandaliwa mpaka wamefikia pale. Kwa hiyo ile ile, ile, ile ile maisha ya Kimagharibi ndio wanaona fahari. Vaa mtoto wa Kiislamu kavaa vazi suruali na kijikoti fulani na kufunika labda nywele tu. Au nywele za kazi yetu ya chia mbele. na unatwa hoja wanahojiwa haya ni maandamano ya amani ni uhuru huria na ka. huria ni katika nadharia ya kimagharibi katika zile njia za taalimi au katika taalimi kuna vitu vinasomeshwa liberalizi libet watunasoma kwenye sasa what is libet libet is to live as you wish nakumbuka mimi vitu navyo kido kidogo nikuishi unapotaka madamu hujavuta sheria ya nini ya nini ndio uhuru kwa kwenye democracy kuna freedom aina za freedom sungavi nimesawe Suez lakini kuna freedom of expression huria to rai naweza ukazungumza loloto ukatoa maoni yako ndio mtu anaweza akatawa akatukana mtawala akasema kadha nini huria chaweza kuzungumza kuna huria freedom of worship mtu anaweza kuabudu anachotaka ndio uhuru wa kuabudu abudu ngombe abudu nyoka yaabudu kuna huria ya kuishi mtu ana uhuru wa kuishi kwa mwanamke kuwa yani mwanaume lakini ageuzwe kuwa mwanamke aingilie ah, uhuru wake usimngilie tena ukimsema umemnyanyaa umemharasi niingilia uhuru wake unashtakiwa wewe kuna sasa kuna waziri kwa mambo ya ndani kaolewa tena angalie lazara ya mkonyetia mambo ya ndani Halafu waziri kaolewa Ah, si jambo la wazi, kwa kieni fahari. Mtu anakuja kwenye kikao mwingine Kila mtu kaja na mkewe ye yeah, atambonishwa. Mke wake ni mwanamume atambonishwa. Nilipata story ya kweli kabisa, anoni hadithia amehadithiwa na mwenye mtoto kabisa. Mama moja alikuwa kishu, Uingereza. Kwa Kisomali siku hiyo mtoto anamwambia mama kuna mtu nakuja kumtambulisha na rafiki yake mtamletea mama anasubiri kijana amekuja na kijana rafiki yake wa kizungu anamwambia mama huyu nataka anioe ndio atuoa wallahi anahidisia huyo mama mama yake hakahidhi na mama yake mzazi aliyefu hai mama akakimbia pia nchi ya uingereza Kizamani watu wanaishiingereza na watoto wao sasa hivi. Kuna groupu kubwa la watu kama wa Somali kuarudisha watoto kuwaleta huko. Toto anakuwa mashoka, watoto anakuwa wahuni. Hawana habari ya dini kabisa. Huru na usim hata kumkanya anaweza kukutatiki wewe. Tumesafikia miaka 18 usimwingilie kwenye uhuru wake. Ukimsema sana anatoroka nyumbani. Na akitoroka kaenda kusikuta maelezo na kamata ku mwisho wanahama wanatoa kwa ibda'a si iko sana na hasa watu walioadhirika na umagharibi wapeleka watu nje za nje kwenda kusoma au mtu anakwenda kufanya kazi ulaya kuna watu wametoka hapo walikuwa vavaa kofia hizi ambao zina shaaari kunekana anaeislamu ni tuvavaa kanzu akirudi anatisha na jinzi na raba kali na Pedro katoka Canada. Ni wengine mnao ndugu zenu. Na wengine wavivu wa kufanya kazi. Wategemea kaka yuko Ulaya, yuko Britain, yuko Holland, yuko Sweden. Ni vijana wengi huko. Yuko Netherlands. Zatumwa tupela mfananisho. Ni dini hakuna. Kwa nini wewe Muislamu katika mtu wa Kiislamu ambaye unaweza ukaswali, swali, jamaa ukaudhuria darasa, ukaudumu na wako uende ulaye, utafuta hela? Wasaufia uliandaliwa. kupitia mfumo wa capitalism, capitalism rasmul mal. Nadharia yake ni mtu kufanya aabudu mali. Aone mali ndio kitu cha msingi kuliko chochote do mana watu walowasilika na hivi wako tayari muda wa swala yeye eh, hadhi auza na kununua dini kikinzana na maslahi ya kidunia anaacha dini na ukizama ugendeka dini hapa baba ukufa na njaa kaandaliwa kinofono pale pangani pale ile bandari ya pangani na kreti za bia nyingi zinakwenda unguja wala vijana wa majahazi bila shaka hakuna na hoza mkwistu vijana wa islam kwa hiyo unakuta mwanae hizi kreti za kama muda mrefu mimi huona na kuuliza sababu inashatoa hiyo mada nikamboa bwana leo watu wa custom leo So mchezo 30 wa mpacha kulikuwa hizo mwaambia mnobeba pombe hizo kreti makuli 90% ni vijana wa, wa islam maana hoza wa islam wachukua wa pombo mbele unguja watu wanakwenda kunywia wanokunywa kule sijui wanywata watanganyika tu peke yao pia wanywa na hofu watu waunguja anaezekana mizigo kama ile ya watanganyika Tanganyika tu sasa baadhi ya manaoza wanamsimama sisi watu baby kuna naaoza mmoja huyo ndo kidume huyo chochote huyo kratizi zimekana au zaje injia kuna jazimu moja huyo hajali na kuna mwanzi alishakwenda akapiga mwamba pombe zote zikamwagika ilikuwa karibu na Unguja basi nahadithiwa hadithiwa vile vifaa vya wavuvi ndo zimevimetia kreti za pombe akapelekwa kwenye hoteli ya Kitajwa kaziusa ndio hiyo njaha kashakosa mtu samaki au na bora nichukue hizi pombe ko mtu anasafiri anakwenda Ulaya sehemu ambayo hata swali jamaa inawezekana aache kuswali inawezekana kafa hakuna mipango ya dini kwenye kazi Yuko tayari kwa sababu atafuta hela bwana lakini hii kazi hapo kwenye kiwanda cha Kaandaliwa aah kaandalishwa kwa al-ibtiaf sababu zake kubwa pia watu kwenda nje nchi za Ulaya ni yale maisha hubu hubudunia kwamba kule kuna maisha mnatasoma huatapata hela lakini mimi na nazungumza kuna watu wanaishi Ulaya. Yaani maisha yao wanaoishi watamani maisha yetu. Kuna wengine ndio wamekwa na miaka 10 hajamuona ta baba hajamuona baba. Uongo kweli. Wale bwana wajua kusafiri na watoto, hela nyingi, maisha magumu. Baa kuna watu Mungu Allah kwa kufungulia wao wanokenda kariakotu ndazibu na hela na kuna wengine sio wenda fanya biashara wenda zivuna zile hapo karia kwa pana hela nyingi sana kuliko ulaya lakini ukifunguliwa na Mola ukenda wewe ukaisha kuna wa kuchoma na mahindi ya tuandim mahindi siweza kutoa pia ya tuandim njia nyingine walizotumia hama bwana wakiacha ibtihad na pia katika hapa to wanasii wale ndugu zetu wanaishi ulaya Fanyeni mpango muhame Maulama walihusisha watu fanyeni hijra. Maishi katika miji ya kikaafiri, utakutafuta Ma tu maisha. Na hatarisha dini zenu za watoto wenu. Fanyeni mpango muhame mrudi. Ndio maana ukienda katika marakiz sio mtasoma kule Jama, mtiona watu wengi walioelewa maana hasa watu masalafa wamehama. Kuna watu wameacha kabisa. Kazi zao wameacha mali. تب الحمد لله سي برنامجي كنا مسلمه سلف وانا فخري وانا صوم وانا فنان الحمد لله بكم لكن اوكي انا وewe uweze kutekeleza uislam wako ha kulazimishwa alam takun ardullah wasi'a ardhi